Asikaribu katika ibada ya pili leo siku ya Jumapili mwezi kumi Novemba mwaka 2019 eh kicho, kicho cha somo somo la leo Kicho chake ni hiki hapa e, kufuga dhambi au kulea dhambi katika jina la upendo kufuga au kulea dhambi katika jina la kute, kufanya upendo. Unasema hili somo linamlenga nani? Linamlenga kila mwanadamu. hili somo linamlenga nani? Linamlenga zaidi makanisa. Leo so, hii makanisa yanafuga dhambi. Hayawezi akagusa dhambi, hayawezi akagusa uovu ili huzuri tu yaonegane yanayo ya katika hali ya upendo. Yako katika hali ya upendo. Dunia nzima, achana makanisa, dunia tu, yani falsafa ya dunia sasa hivi. E, eh, na makanisa yake. So moja kina kiakisi kwax nyingine, Kwa ni inatoa mwanga ule ule yanaimba wimbo umoja mkubwa unaitwa upendo. Yaani si chochote kingine kinge katika upendo. Fanya upendo, we upendo upendo. Ni vizuri. Ni amri ya kwanza ya Mungu. Lakini katika hicho kinachoitwa upendo, lengo lake kubwa, matendo yake makuu ni kulea, kupalilia, kunyunyizia, kufuga, kulea kwa dhambi. Na ndiyo sasa hivi ukiangalia matendo ya dhambi yanashamiri kila kukicha. Yaki shamini kila kukicha yanajikuta ki ya mbolea inawekwa na makanisa. Kwa so, kazi ya makanisa inatakiwa iwe kungoa. Badala yake wanachojikifanya ni ku ni nyuzi ya maji nikuweka mbolea nikupa lilia hii kusudi ile dhambi iweze kuzama tu na Biblia inasema katika Yakobo dhambi zao la dhambi ni mauti yani ikichukua mimba kuzoa mauti na kinacho taanza nyuma kabla ya dhambi ni tamaa na vitu vingine kwa hiyo naweza na, na, na, na, na, kama utaangulizi tu upendo ni kimoja wapo lakini kuna vitu vingine vinavyotumika na dunia na ndugu yake ambayo ya ni makanisa ni kitu kimoja sasa hivi simba gani sana dunia ni kitu kimoja ukisema dunia ni nini ni, ni watu wa moja sasa hivi ni falsafa moja ni ni ni, ni roho moja Upendo ni kimojawapo tu kinachotumika kufuga na kulea dhambi. Kwamba usiguse hii utakuwa huonyesha upendo. Kwa hiyo dhambi inaendelea. Lakini sio upendo tu, kuna vitu vingine. Kwa mfano kuna kitu tulishakigusa vinavyoitwa haki. Eh hii ni haki ya watoto. Hii ni haki ya kwa mama. Hii ni haki ya watu gani? Haki zinatumika kazi yake ni kufuga dhambi tulishagusagusa kidogo lakini tutagusa uko mbele so, maeneo yakile. Mama kila siku. Leo utagusa tu upendo kama kama kama kificho, kama kichaka cha dhambi. Eh, tuko tunafanya upendo. Majina mengine ya haya upendo, upendo ni lakini sehemu nyingine hawata tumia neno upendo, watatumia neno umoja. Yaani dhambi inatengenezwa, inafugwa, inanyuzwa, inalelewa katika jina la umoja ili kusudi tusigawanyike. Ni jina jingine yani kama version ya pili ya upendo. Jina jingine lino tumika dhambi kwa kwa kificho au kwa kichaka cha upendo, jina jingine linaitwa amani. Eh, hey, ili kusudi nini lazima tutangaze amani? Iliengo lake ni, ku, ni kulea dhambi. Na inalelewa kweli? Neno jingine linalotumika katika huo upendo sio lazima natumie neno upendo inaitwa mshikamano. Tunataka tuwe na mshikamano. Hivo vitu vyote hivo vyote vyote msingi wake ni vyote ukibatiza jina moja ni upendo. Sasa tutaona kwa ni namna gani huo upendo na na aina zake zote siyo peo mmoja au maamani mshikamano, eh huruma, vitu vyote hivo vyote vinavotumika kwa lengo na tuangala, kwa lengo la kufuga dhambi na kuifanikisha ifiene na kweli imefanikiwa na itafanikiwa zaidi na tuone je ni vyo Yesu Kristo alivyofanya ni vyo mitume walivyofanya ni vyo Biblia inavosema au ni yule movu anavosema Ingawa niulize kwa mfano lambi ya kwanza kabisa Ilikuwa ni ya eva. Hiyo kabisa ya kwanza. Of course nyuma yakeikuwa kuma ya shetani. Shetani inaonekana alishakuwa nayo kwa. Lakini katika katika human race, katika ubinadamu, ya kwanza ilikuwa ya Eva. Mungu alikuwa amefanya kitu fulani, alikuwa amesema hivi na alikuwa ninge kama utauliza. Tunataka kupata hoja hii kitu. Mungu alikuwa amemzuia asile kitu. Sile hii. Na na mume wake Adam. Shetani katika lugha ya upendo anakuja kumruhusu kula. Hata Biblia imesema Mwanaume asibae siketi. mwanamke asibae suruali. Shetani katika na ni kama amesema kwamba usilie ule mti. Shetani katika jina la upendo anasemwa hapa anavaa. Mimi mifaga ni un, ni ni utandawazi bwana. Lakini Mungu hajawahi kubadilisha. Sasa Ukichunguza katika macho ya wa wanadamu huyu shetani aliyemruhusu kula chochote na huyu Mungu aliyekuwa amempa mipaka utasema huyu shetani ana upendo huyu Mungu hana upendo from day 1 kabisa mwanzo kabisa pale wazoni sasa hakuna jambo jipe chini ya jua ilivyokuwa zamani hizo ilivyo zitakavyokuwa sasa ilikuwa wakati wa Nuhu ndipo ilipo ile ilikuwa wa Rutu ndipo atakavyokuwa katika shetani aliyonekana ana upendo Chokucha kuona watu wengine walikuwa wanaongea kwa roho ya shetani. Mungu anaweka mipaka anasema hiki sivo. Shetani wao anasema fungulia bwana. Mungu hana upendo. Hivyo ilivyo hi, leo hii. Hivyo ilivyo leo hii. Leo hii ukisoma kusoma tu, achana na kuisoma mistari ya Biblia inayolaani dhame kwa mfano tuwe mifano ukaenda kwenye biblia ukasoma mstari unaolaani uzinzi utaonekana kuna upendo Ndiyo siyo. eh utoonekana mhubiri mbaya na basi kiugusa ufanye kama vile unaupakapaka e, kale kadada kale bwana kama yani upakepake vipi ndio ndio uweze kugusa Uzinzi ni umalaya wa wanawake na wanaume waliomo katika ndoa. Ukigusa tu apo umetuko upendo. Naomba niito sina upendo kabisa. Kama ndio ndio sababu najua ndio sababu inazotumika lakini nakubali kuitwa hivyo. Nitagusa. Ukigusa washerati utaonekana ni ibada isio na upendo. Tutaona. Kwa andiko ni utaulizwa kwa jina la upendo usiumize roho za watu dhaifu usiguse mioyo yao na nini uhubirie vitu vingine lakini usiuamize mioyo nakwambia biblia inasema katika maliko mlango wa saba Anasema ndani ya mioyo kutoka mawazo mabaya washer. na hatari uzinzi, uchafu, fisadi, matukano, kibuli, ufumbavu. Usiguse mioyo ya watu kwa sababu ndo kuna hivyo vitu usiviguse. Usiviguse. Msafigusa. Ukigusa utoaji wa mimba kuwa watoto wasiozaliwa kanisa sio la upendo hili. soma katika kitabu cha kutoka mlango wa moja hata mtu wanaume itokea biblia iko inasema wana hivi wanaume wawili wakitokea wakagombana wawili alafu wakaumiza mwanamke mwenye mimba labda yuko katikati yao au yuko karibu wakamuumiza ile mimba ika ikaugua au mwanamke afaugua wanaume walikuwa wanapewa adhabu ikifa ile mimba ile wao walikuwa si wanapigana lakini hawakuwa makini kuangalia huyu na labda akawaa moka uwachokoza akawaletea kabisa kitumbo. <laughs> eh, hey. akiwatafuta wa, wa, wa, hey. Anawaletea anaowaleteki. Anaona wanapigana, eh, hey. analeta tumbo lake. Mtoto akitoka yule, walikuwa na wale wanaume. Biblia inasema. Leo hii ukigusa kuhubiri, kugusa mimba, kanisa sio la upendo. Kanisa limepitwa na wakati. Samihani. ukigusa u, u, u, matumizi ya madawa ya kulevya. leo hii kuna program kubwa za Asia by the way kuna project inaitwa Medon project zimekuwa sponsored na Marekani na wazungu wa Ulaya za kujaribu kuwaleta wavuta wa madawa na kuwapa madawa mbadala na kuwasaidia na kuwalea lea na kufanya nini na nini na nini Mungu alikwenda hafanyi hivyo hata kidogo. Yaani hapa na hela za matumizi wakati wako kwenye matatizo ya madawa na nini na kuwasikwa kuja kwambie -ni, nime, nimepata shida katika ni vitu kama hivyo. Huo sio upendo Mungu hajawahi kufanya huo upendo wa namna hiyo ni hekima Ndiyo ule upendo wa shetani wa kumwambia Eva mti huyu Mungu amekuwekea tu mpaka ya bure bure tu. Kwanza hataki Ujue mema na mabaya. Ndio huo upendo lakini hizo projecti za kufuga madawa ya kulevya za kuvuga saizi hizi kuna projecti kubwa za za kulea walevi wanaitwa ma alcoholits zinakuwa sponsored au zinakuwa zinakuwa, zinakuwa zinafadhiliwa na mashirika mwaja ya, ya, ya, ya kimataifa including pamoja na, na shirika moja la, la afya WHO hivi mimi upendo hiyo ndio vision ya dunia makanisani wana vision yao lakini vyote vinakutanikia kwa yume mwao hofu kidhaa bi namna hiyo eti basi wa, ba, na nakuahikishia na, na tukiendelea kuwepo dunia hii ikifika miaka 20 itaanzisha pia na, na na na project kama hizo za kulea majambazi Eh hey, ili jamani inaonekana uh, upendo furaha yake ni kuona linachukua hiyo silaha na kuwa watu 20 wewe tulisaidia li nipunguze ile naua 10 tu pekee yake. Mungu akawa anasema atakaye ua na uawe na yeye mwenyewe. Hao basi afungwe. Sio kwa kufugana fugana. Lakini hiyo ndio inaitwa upendo. Ni ndio upendo. Na je, Mungu anaunga mkono? Na ukiona kichochote kimpingana na Mungu jua ni roh sio sahihi. Ukiwa bila ukagusa mashoga. Ah, bwana uguse vitu vingine vyote. Kuna upendo. Kusoma katika kitabu cha kumkumbura tu. ya ameny mambo ya walawi 20:15. Nasema usiache shoga kuishi. Kwa na Mungu ni yelele. Sikio kwamba Mungu alifika sehemu fulani akabadilisha nani akavua gamba akavaa jingine no, ni the same god Mungu yule ile jana leo na milele Of course niseme ukweli Mungu ni mwenye rehema Na imetupasa pia kujali na kuwa tayari kuwasaidia wale watu ambao wako kwenye kwa wako katika wanataka kuisikia sauti ya Mungu lakini hawajui kuishika Kwa mfano wale wengi wamedanganywa Walio wengi wamedanganywa lakini huachukui na kuwanza kuongezea ili kusudi wavute zaidi madawa siji inaitwa unga siji ngada Hata mtaani unakujua na mimi kwa na sikina tu angada Kuna majina mengine Ukigusa kitu kinaitwa tamaa mbaya Leo hiyo kenda kwenye makanisa yeye bila hiyo kuishi matumaini makubwa sijui una nini vile vyote ni version tu ya ya tamaa ukihubiri kinyume unaonekana unaupenda Hii ni Biblia iko ndio sababu wakitaka kuhubiri hawaendi kwenye Biblia wana wanaiweka pale kama ushahidi tu lakini wanaongea vya kwao ndio mbona Na yoto, na mistari sio pungua 50 na nyingine nditaipunguza ikushudi ni, ni tusilale hapa lakini nimeanda ikibidi nitaiachilia nitafumisha mchache. mingi tu ipo Ukigusa uvaaji wa aina yote ovyo oh mara waliovaa vinguo vinaonyesha nini nini ukigusa uvaaji wa watu kuna upendo na chuki acha mtu anae naamevaa kisuret ya mpira ana, ana kimemchora aliyevaa kijinzi acha tu Kwao haambiie upendo wa Mungu. Mungu anawapenda sana. Hapana. Biblia inasema piga kelele, wahubirie watu wangu dhambi yao na nyumba ya Yakobo ikosalao. Mungu ndiye anasema. Ni upendo Kwa hiyo ukigusa hayo utachukia au utaitwa maneno mengine mengine ajabu ajabu. Lakini I don't care and you don't care either na kwakika na wewe na kama upendo huo unaouitwa duniani wa dunia kuachia kila kichafu usikiguse. kama ndio upendo basi Yesu hakuwa na upendo mitume hakuwa na upendo Yohana hakuwa na upendo hakuwa na upendo na Mungu baba hawana upendo kwa sababu anachokiandika chote ni kinyume na hicho basi upendo ina maana nyingine sio hii ambayo yuko kwenye biblia mimi nifikiri mtu aliyetoa Mungu ndiye aliyetoa amri ya upendo akaita ya kwanza kwa hiyo tungetegemea upendo habari za upendo tulizosoma kwenye biblia ndio tungepata majibu yake kwa hiyo ndipo ulipoongelewa kwa mara ya kwanza hivi biblia dunia na makanisa yana ufumo wake upendo kwa kwa mpuma wa, wa, wa biblia ni kuachilia usikuse dhambi za watu waambie matumainie uh, matumaini yao alafu waite mbele waanze kucheza wa, wa wenye vitamba veiope wapandishe. Huo ndio unaitwa upendo. Na kusimama hio yanawapenda wote. Hapana. Sio kweli. Sio kweli hata kidogo. Na kama ni hivyo basi Shetani ana upendo kwa sababu ndio aliyomsaidia Eva kula alichokuwa na chochote kile. Aliondoa mipaka mibaya ya Mungu ya kwamba usile mti ule. Na mtu ni katika kitabu chao. Okay, kama utangulizi, tuende katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Leo tulikuwa kwenye kitabu cha kwanza. Tcheni kwenye Korintho wa pili. Na hapo sita hubiri sana ni kwa sababu ni sehemu ya utangulizi tu. Ili uzuri soma hili liaeleke tunapohubiri. Wakorintho wa pili, maandiko ya 6, tusome mstari wa 14 Biblia inasema hivi. Wakorintho wa pili 6:14 Biblia inasema hivi. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini. Wasioamini kwa jinsi isivyosawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uwasi, Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beriali ambayo ni shetani? Au yeye aaminie na asiye ana gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya na Mungu na sanamu? ekalo wa Mungu na masanamu tushashoma leo masanamu kwa vya kutosha kwa maana sisi eh, na sehemu nyingine nasema je kuna husiano, kuna mapatano gani kati ya nuru na giza leo hii kuna uhusiano utakuta kinachohubiriwa na dunia dunia naongelea watu gani naongelea wale wanaojua wana saikolojia wana falsafa watajua Oh wapo akina marehemu sio wakina Stephen Hawking. Wengine wato assume cho Kaku Kuna wengine hapo Kenya wanaeto wakina Siff, wanaeto Patrick Rumomba, watu wenye fikira wa, By the way wasio Mungu hata kidogo. Vie vitu vya hivyo wakina Mandela hao. Baraka Obama, ndivyo vinavyohubiriwa na makanisani ni kule kule. Sasa Mungu anasema haiwezekani hawa na hawa wa kanisa na hawa duniani wakawa wanaongea lugha moja upendo waina aina moja wakawa na shirika hakuna shirika hawa ni, wagiza, hawa ni nuru kuna ushirika gani kati ya giza na nuru vinakaa kwenye chumba kimoja kimoja kinapisha kingine kingine kikiingia kwa hiyo unapoona makanisa makanisa topic zake maubili yake maneno yake fikira zake mipango yake semina zake e, vitu gani vyake vyote washa si vitu gani safari ni vile vile ambavyo viko duniani sawa sawa falsafa ni moja, Psykolojia ni moja mipango ni mimoja. nia ni moja. Mungu anasema sasa basi ni wamoja nyie. Kwa hiyo so, hakuna ushirika kati ya Shetani na Mungu. Na, na, na, na ya, ya Kristo na beriali. hakuna ushirika kati ya nuru na giza, Hakuna ushirika kati ya kweli na uongo, hivyo vyote. Sasa nyinyi mnaushika gani? Leo hii Akisimama mtu anaitwa Mwakashege simo ni nani? Akaongea utajua natu kiongea hana tofauti na mtu anayehumibili anayefundisha saikolojia darasani. Ni kitu kimoja. Sema huyu kwa ujanja ujanja taweka vimistari fulani viwili viwili vya uongo. Lakini utakuta Haviongei sawa sawa na yule. Leo hii utakuta Filosofi ya wakristo kwa sababu wanacho, wanacho unajua mtu unafanana na kutokea ukisikia mtu labda ametokea usukumani, utasikia Kiswahili yeah, yeah. ametokea huko utamjua tu wakristo kwa sababu nao ametokea huko kwenye filosofia hizo za, za, za, za duniani kwa jina la, la, la kanisani utakuta ukitoka pale wanachoongeza nini vitu vilivyotawala kizoni nini ni mipira Hey, ashe. Ile mechi ilikuwa ile kokota na shauka. Cristiano zino nini? Ni mipira ndio vya dunia, wanainena dunia. Ni waigizaji, utazukiyo si Wengine anaenda kuita mtoto wake na Mungu nasikia mwimita Beyonce mKristo. Wengine Ocho anataka kutoa mfano unasikia unajua eh, eh, Albert Einstein alisema hawezi hata siku moja Akasuma, neno lilo neno, neno nalo ni la ni Albert Einstein. Mandela alisema, Nyerere, alisema. Nyerere, alisema. So, Kwa sababu ni wamoja <coughs> <coughs> Leo hii mtu akienda kanisani anafundishwa watu <coughs> wanatwa filosofi kwa tunu ni atofalsafa za uongo fikira za uongo saikolojia za uongo vingine unaweza usijue si ndio kwa mtu anayejua mwanzo wa hizi habari anajua vitu vingi vya uongo unakuta tu watu wanawashafi Waishalishwa lakini ukijua vilikotokea kule ni kwa yule movu moja kwa moja ila kwa nje by the way na hili ulifanya kama somo sijafanikiwa nitalipa shetani hata siku moja hawezi akakupa kidonge kichungu lazima akitaka kukupa kidonge chake kichungu dhami anakuambia ni chungu kama pakanga lazima akitafutie kasukari fulani akifunike kiwe kitamu Ukikila, kila utakia kikiwa kitamu domoni ngoja akifikie nani, usikie muziki gani kwa nafikiri watu wanaovuta madawa kuleba siku ya kwanza wakiwa navuta wanafanya nini anakuwa anajisikia vizuri lakini ngoja uone amesha paralyze anatembea hivi eh eh tani tani tani ataandika ataandika lakini siku ya kwanza alikuwa anajisikia kwa tama anakuambia watu wanaovuta madawa kuleba anakuambia anaweza kujisikia kama yuko yani ni ni usha kupata kale ka katamu anakuambia juu ya pale katika usingizi kwa Usingizi mtamu anajisikia raha sana lakini matokeo yake. Kale kauzinjije sikatam lakini siku mtu yuko ananyauka na ukimwi. Na na, na, na, na, na na kasa yake inakuwa sio tamu kama ile aliyokuwa ananywa wakati ile dawa wakati imepakwa ime ime lazima shetani chochote atakachokupa akifunike na sukari akiwa hana sukari ataweka asali atawame ni upendo lakini sio upendo <coughs> ni upendo feki na makanisa licho yanachofanya kuoni tofauti dunia inachoongea na ma... emito katika kitabu cha Yohana wa kwanza bado ni utangulizi by the way au tutasema sasa hili somo utangulizi wake hauishi Tukishia kwenye utanguliza don't care. Maada mtupate ujumbe muhimu kwetu tufae. Ut, na la hata ukisikia hauna au una au kufai sana. Vitu vingine huwezi kujua vitakuja kufaa baadaye. Siko yote nyingine vitakuja kufaa baadaye. Wewe mfano mdogo kidogo sio mzuri lakini tu kitu ambacho unazo kufanya mimi wakati mwingine huwa anachukua chakula ninachokazimia. Ile jioni uko umeshiba, umemaliza kula. Ukachukua ile lunch box. Kile chakula kazini ukiangalia umeshashiba. Unazo ukafikiri sio kitamu. Umeshiba? Lakini ileye shiba ikishaaondoka ukao wakati unakila unajua kwamba kiwa kitamba Ninachotaka kusema ni kwamba mwanzooni wakati unaweza kuwa unasikia neno la Mungu unaona halina faida au wakati mwingine kama baya kama linakuhukumu au kama linakunyima amani na nini lakini siku litakapokuja kuwa halisi likakuokoa ndio utajua faida yake Sio lazima neno likufaa leo hapana linaweza kukufaa baada ya miaka linaweza kukufaa wakati wakati sasa sayo jona kwa uhuri labda mahusiano kati ya mama mkwe na, na, na binti huyo na na na na na na ya mko wapi Ukiwa bado binti lakini siku utakapo kwa umeshakuwa mama mkwe binti anakusumbua wakija na kusumbua, wakijana wako sema adile li andiko lilikuwa kumbe lilikuwa zuri leo likawa halina lana Likaja ikawa na ladha miaka 25 baadaye mada bado unaishi Hao likaje ikawa na ladha mbinguni wakati umepita ume, ume, umeenda kwa Yesu Kristo na nini na mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine maneno mengine siyo ya leo. Jana inge na leo na unja kufanya kazi baadaye. Chukua kwenye chukua tunatafuta Yohana mlango. Yohana wawanza mlango wa pili. Mmsali ule wa 15. Ni msali maarufu sana nasema hivi. Msiipende dunia wala mambo yaliyo kwa duniani katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Umsali unahitaji kuhubiriwa au unajitosheleza unajieleweesha wenyewe. Mtu akipenda dunia mtu hauwezi akawa napenda dunia kuna nini? Duniani kuna mipira. Duniani kuna nini? Kuna kuna mativi. Duniani kuna nini? Kuna kuna pombe, kuna uh, message chafu kwenye simu, kuna uzinzi, kuna ushirati, kuna kibuli. Hivyo vyote ukiwa unavipenda hivyo, labda ni mwanaume unapenda siyo nini? Simba siyo rahisi kuweza kupenda na Mungu Biblia inasema. Ndio mesema? Biblia mesema? Bani, mpila hauko duniani. Huko mwingi. Huwezi. Na kwamba mimi mchungaji wetu bwana, ah yule Liverpool kufa kufa. Sio kweli hampe, hana Mungu huyu. Ah yeye ah, yule Madrid bwana. Kumwambia kitu wa Madrid Kumpenda Mungu hakumwa ndani yako, ukipenda dunia. For that matter sasa na umesema umefikaje? Umefikaa umefika kwamba haiwezekani watu wa duniani wanaongea sawa na wa makanisani, watu wanakufundisha falsafa za uongo, psychology, hivi tu gani, wasanii, mabionse oh, si upuzi. na nini na nini? Alafu kaniniambia kwamba watu hawa wanampenda Mungu labda hawa wana Mungu wao wote wako pamoja kwa shetani. Kwa sababu huwezi ukawa huko upande wa huko afu una hivi hapana. Mi kili kwamba kwa kweli ni niseme kabisa. Wao wangu umejaa upendo na watu Kabisa. Na ninatamani wakiwa wanachopenda niweze kumsaidia mtu kwa wao unachopenda Ila pia ni kwamba siwezi nijisikie si, furaha ninapoona watu wanafaidika wanapata msaada wanap... lakini wanapotea na roho zao vip. Na hiyo ndio tabia Yesu. Niwapenda wa Katoliki, niwapenda Waislamu. Niwapenda watu wote. Lakini haitanizuia kutaja ni wapi wanajikwaa kushindwa kufika mbinguni kwa Yesu Kristo kinawapenda. Na ndio kwao tunawaelekea nchi. Na uwapenda kabisa. Sana. Sana. Na Mungu awasaidie, wa lakini waweze kumjua watu katika ile giza waingie katika Mungu aliyelewa. Endroom sare moja ambao ni nataka kusoma lakini ngonia tusome. Tusome kutoka katika kitabu cha Garatia 4:6. Galatia 4:6 inasemaje? Wakati tunasoma Galatia unafungua Galatia 4:6, nitakusomea Yakobo. Tafuta Galatia 4:6, mimi nitakuwa nakusomea Yakobo 4:4. Biblia nasema hivi. Galatia 4:6 wakati 4 nimesema na ngapi? 4:16. Wakati tunasoma Galatia 4:16, mimi nitakusomea kwa ajili tu ya kusave muda, nitakusomea Yakobo 4:4. Yakobo 4:4 Biblia nasema hivi. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Kuwezo kwa rafiki wa kucheza mpira kwa mfano, kuwa rafiki wa Mungu. Ah, siyo Biblia itakwenda ladanganya. Sasa tutafute muungoni nina. Tumeshefika kwenye garatia ne sita Galatia 4:16. Galatia sita Biblia nasema Je Je Paulo anauliza, je nimekuwa adui yenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli? Paulo anauliza anasema je, hivi kweli kwa kuambia ukweli ndugu zangu wa Galatia, ndugu wa Kristo? Mimi ndo, ndo kimefanya nionekane ni adui yenu. Leo hii ukisema ukweli unakuwa adui wa wanadamu. Sasa sijui sehemu yote kwenye Biblia ambapo Mungu anatuambia tuseme ukweli. Sio neno la Mungu ndio kweli. Na ndio sababu sasa hivi uwezo ukasoma neno la Mungu, sasa wewe utasema kweli. Na ukua, ukisema kweli watu na Biblia inasema utakuwa adui. Potelea mbali. Kwa hiyo ilikuwa ni kama utangulizi tunaoonyesha kwamba lazima eh hicho lazima kuwe na tofauti kati ya how, ya hawa nao hudumu mbele za Mungu. Makanisa. kanisa na hii dunia ukishaona wamechanganyana na kimoja ujue wanadanganya wote. Sasa tuje kwenye ile hoja yenyewe ya msingi kwamba dhambi kwa sasa makanisani popote inafugwa kwa kisingizio cha upendo. Kwamba tuko tunafanya upendo lakini matokeo actual yanayofanyika ni kufuga dhambi. Na tutaiona katika point ndogo ya pili. Point ya kwanza kwa utanguzi. Point ya pili inasema hivi Yesu Anatupenda tupenda wote lakini anakemea dhambi kuliko wote. Yesu anatupenda lakini anakemea dhambi. Emtu tusome kutoka katika kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa 15 ile injili ya 4 mstari wa 13 Biblia nasema hivi. Yohana 15 13 anasema hivi Huyo ni Yesu Hakuna na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuitoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake Yesu anataka kusema hivi hata akitokea mtu mwingine yote ile akataka kusema ana upendo nasema hapana upendo mkuu kuliko wote ni wa kwangu mimi Yesu mwenyewe kwa sababu kifimo chake nimetoa uhai wangu kwa ajili yenu kwa hiyo ninawapenda kuliko mtu yote yule Mtu mwingine anatakaambia bana mimi nakupenda ukipata shida ustilini hata haji popone lakini rafiki anakupenda Yesu anasema mimi naenda zaidi ya hapo niko tayari kufufa kwa ajili ya wote kwa hiyo kipimo cha upendo ni Yesu Kristo anasema hakuna mwingine mwenye upendo kufikia hapo kwangu ndio anasema mwenyewe lakini pamoja na Yesu kusema kwamba na ndivyo ilivyo kuonyesha upendo wake hem tuende tusome kutoka katika kitabu cha matayo twende tulikuwa kwenye Yohana Johana tuli matayo Natayo mlangu ule wa 5. Mathayo 5. Tunataka kuona Yesu ndio mwenye upendo mkubwa. Lakini tuone anapohubiri, anapofanya huduma yake, anafanya huduma ya namna gani. Yohana tano mstari wa 27 Biblia inasema hivi. Yohana tano 5 anasema, "Mmesikia kwamba imenena?" usizini lakini mimi nawaambia kila mtu hata amtamtazamae mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake jicho lako la kuume likikukosesha lingoe ulitupe mbali nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu na mkono wako wa ukosesha ukate utupe mbali nawe kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu ya huyu ni Yesu anaongea. Unaona mahubiri yake ni nini? Hakwamii bwana anaenda kukubaliana kwambie hapana. Nataka unongee kichora hapo. Kama nina kusumbua. Ah, Yesu anawapenda. Yesu asante kwa kutupenda. Soma hapa uone uh, uh, kama atakubali. Lakini amezoea kusema mimi jamani upendo wangu ni mkubwa kuliko watu wengine wote. Lakini anakushauri kama Sio kuzini tu kule kutazama ukajiona kwamba kichwa chako ni na tabia kukosesha kukosesha, ni na kukosesha kukosesha. Anasema lingoe na mkono wako kama unaona unakutumia unakusaidia kuiba au kufanya nini mbali na yake. Anasema ukate. Sasa sina maana kwamba utoke hapa. Utafute kiso kizuri au uene utafute sime ukate. Ah <laughs> Ila ukitaka unaweza kufanya simu wako bwana. Ile ujumbe wake primary application yake kwamba Yaani uwe tayari kufanya kichochote kile hata kama ni kuiumiza roho yako kiasi gani na kuipasua pasua ili kusudi dhamini itoke ndani yake. Yaani kuswi na kiungo ambacho kikawa ndio mlango wa, wa dhamini kuingia katika roho yako na mimi. Huyo ni Yesu mwenye upendo. Oh, Yesu aliyopenda sana. Makanisa haya hubiri upendo. Huo ndio maneno ya mahubiri ya Yesu sasa. Na ilikuwa ni somo lake la kwanza la Mlimani. Alikuwa hajashuka kuna katika kitabu cha Yohana Yohana <coughs> nane 8:44 Yohana nane 8:44. Iliikuwa habarindefu lakini nitaisoma mstari mmoja tu kwa ufupi. Anasema hivi. Yohana nane na 8:44 Yesu huyo huyo anasema hivi. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi. natamaaza baba yenu mpendazo kuzitenda na kuendelea naye Yesu huko anaongea na na, mara, na watu Walikuwa na makanisa mahekalu makubwa hawa walikuwa waokoa mahekalu makubwa leo hii kuna mahekalu hapa Dar es Salaam dunia nzima yeah. lakini Yesu akasema pana pamoja na mahekalu yenu na, nina, na, na wa watu, wa watu, wa nini alikuwa anaongea na mafarisayo watu wadini dini wayahudi hawa ambao watu wanawakimbilia leo kwenda huko sijui kupa, kupa, kupa, kupa, kwa kupata kwa marabisu huyu na manini kesho alisema ninyi sio wa Mungu ninyi ni wa baba ibirisi. ibilisi. Leo hii ukiambia kwamba kanisa fulani linaabudu injili ya mashetani utaonekana mbaya. Lakini anza kusema ni Yesu na alianza anasema mimi nina upendo kuliko wengine wote. na kusema hii nina upendo kwa zidi. Naomba injili hii siku isikupaswe mwana. Naomba injili hii ikusaidie kukujenga na kukutofautisha na watu wengine. Usiometoka kwenye kinywa cha mungu. Na hata hapa anatumia hiki kinywa cha mwanadamu kibaya kini hmm? maneno ni am. Naomba hii kusaidie hi... Ukisikia ukisikia inakuchanganya kidogo utulize moyo kama maji kunywa kidogo lakini baadaye itakamilika. Hii ni kama kujenga... unajua hii ni kama kujenga nyumba. Uje uulize watu waliojenga nyumba. Yaani anaweza akapita sehemu fulani akaishiwa hata pesa ya kula ya chumvi. Sio favia. Nondo tu pekee yake. Kanono tu pamoja na 2020. Na unatakuwa enondo labda 70,200. Nacho ni kwamba unapokuwa unataka kujenga eh, kazi ya Mungu ndani ya maisha yako. Ni kama kujenga nyumba utapita kwenye madbonde na mashimo na mambo magumu lakini hatimaye utashinda. Ndio manake. Ndio manake. Eh mtushome katika matayo 23. Tuone Uno Pedro Yesu anawaambia, mwambie mtu unaabudu mashetani Leo ugoro makanisa watu wanaenda wanangambia niko kwa mama Maria kitu kilichoumwa. Ni shetani nini? ni nani? Lile ni nini? Li, li, li, li, li, li, ni ni sanamu lile. Li, Mwambie li? wazi hilo ni sanamu usipoliacha utaenda ku utaenda kuhukumiwa milele. Una upendo je, unawaambia nini nini? Baba yenu nini? Ni, ni, ni, ni shetani ni, ni na hamtaki kuja kwangu mpone na walio usikia walihuya wakapona kweli lakini asingewaambia waendelee kupotea wote lakini wengine walipona paula anasema mimi nimekuwa anasema nimekuwa hali zote kwa kila mtu ili kusudi kwa kila namna niwezi kuokoa baadhi tulisoma katika mlango wa tisa wiki iliyopita tumia njia zote zote zile <laughs> matendo tatu, ye injili ya kwanza tutasoma mistari kadhaa kadhaa mniko pamoja Yesu Yesu anakupenda sana. Kweli Yesu anakupenda. Yesu anapenda lakini tue, tu, anahubiri hafichi dhambi katika jina la kwamba la hapana. Pamoja zambi na kukupenda anavambia dhambi ni nini. Na anaisema kwa ukali. Mathayo 23:13 23. na tusome mistari mingi mingi, mingi na kwa pamoja. anasema hivi, Ole, wenu, 23, 25, Ole, wenu, wa andishu, na watu wa dini wanafiki kwa kuwa mmawafungia watu ufalo mbinguni ninyi wenyewe hamwingii wala wanaoingia hamachi waingie anawaambia ninyi ni dini ambazo ninyi wenyewe hamwingii kwa mbinguni lakini na watu wengine mmewafungia hawaingii wanaamka asubuhi wanaingia wanaita wako kwenye jumuia hawana hukovu hawaingii na ninyi hamwingii Yesu hakuwa ha jamani poleeni jamani pole, ah alikuwa mkali ole wenu ana wanafiki Isari <coughs> wa 10 na na, tatu, na, tatu, tumema, kumi na ane. <coughs> Anasema hivi Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnasali sala ndefu kwa hiyo mtapata hukumu kubwa zaidi leo no, hii kuna makanisa yanakula nyumba za wajane yanakusanya sadaka saba, sita, wana kwenda mabilioni wanajenga vitu gani wanafanya biashara wanunua ndege anasema mnakula nyumba za alafu anasema kwa unafiki Munasali sana ndefu. Bwana bwana bwana bwana bwana. Huyo uko tunafanya misuria ya imani kwana bwana bwana bwana bwana. Masama 3 wanapiga kelele. Wewe watu hawalali. Yesu anasema, lakini Yesu ana upendo. Ukihubiri hii watasema wewe hana upendo. Sasa aliyesema anaye mwenye upendo kuliko wengine na yeye anayehubiri mwenye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 hasema mna hapa eh tutakuwa na mkutano mkubwa wa injiri, walete nini watu wataokoka wakija wanakuwa na mapepo kuliko walivyokuwa kabla ndio nicho kusoma jamani kilichoandikwa hapa siwezi tuna lakini mnawaita wanakuja kana kwamba amekuja kanisani lakini injili mnayo hapa inawafanya wapotee zaidi ya nyinyi wenyewe ambao mmepotea tayari kwa sababu hamwapi injili hapa wanelo wa wanadamu tukao 15 turuke tu anasema wapumbavu ninyi na vipofu maana ni ipi kubwa ile dhabihu au ile hekalu litoka litakalo sawe za za dhabihu kwanza nenda hapa amewapa jina zuri amewaita wapumbavu amewapenda sana mtu anawambia wapumbavu manake jamani wapumbavu na wapenda, hilo ni upendo kwa macho ya dunia sio upendo lakini tutakuja kuona alikuwa anawaokoa dhidi ya hukumu kubwa zaidi na hawakuokoka baadaye sifike huko sisi. Bali waembea hivyo. Huwezi kusoma hiyo leo. Kwa sababu itaonekana Yesu anadanganya. Yesu, Yesu anaongea vitu vibaya visivyo tustahiri Kina neno la Mungu linapumziza Bwana. Timotheo wa 2:316. Tulikuwa kwenye saba turuke tuende tisa Nasema hivi. Lipofu ninyi. Maana ni ipi iliyo kubwa? Ile sadaka, na, no, no. ametoka kuaita wapumbavu. Ameita wanaafrika, anawoita wa vipofu. Afa anasema mimi na upendo kulikowe. kuliko wewe. Kuliko ana nini mrao sema mnaupenda. Na upendo mkubwa. Kwa Asaona anawapelekea watu injini. Asaona anawaambia ukweli. Toroke nne. tuongeze kusoma zima. sura nzima. nne. Anasema hivi. Viongozi vipofu anarudia neno lile lile lazima kwanza wawe ni viongozi wa dini. ni wa dini, ha, hapa haongelee kiongozi wa siasa hata moja. yani haongelee hata baraza la nyumba 10, anaongelea viongozi wa dini, mafarisati. Wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Mbu ni mdogo. Yani anaweka chujio ambalo ile chujio kwa sababu chujio linatoa linazuia vitu vibaya visiingie. Ile chujio linafanya kazi kiasi kwamba likiwepo akaja ngamia akaja na mbu mbu anabaki nje ngamia anapita wanafikiri wasiokuwa kawaida kabisa Ilo chujio gani ambalo linaruhusu ngamia anapita mbu anakosa pa kuingia yani kwa lugha nyingine ukweli hauhubiriki uone ndio unaopita ndio maana hilo neno unachuja ngamia amili machuja mbu na kuumeza ngamia mnachujja ukweli mnameza uongo ndio manake tulikuwa turuke, 24 tano. matayo yoyo 25 anasema ole wewe ni waandishi mafarisio wanafiki hajaacha ilo neno na walikuwa wao wanamsikiliza pale ana pana by the way kufikia sura sita. ilipita tu shu, sura 223 24 na 25 26 akamkamo akamua wanafiki kwa kuwa mnasafisha nje kikombe na chano na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi watu wanakuambia sisi tumeokoka baba lakini ndani hamna kiasi ni tamaa tupu anaanenao all one wa manufi turuke 25 tumalizie kwa 33 matai 33 Wanasema hivi enyi nyoka Nasema, enyi nyoka wana wa majoka. Mtaikimbiaje hukumi ya jehanamu? Watu wa Mungu hapo. Alikuwa ni mwa dunia. Alikuwa ametoka kusema wafarisayo mlango wa kwanza unaanzia mlango wa shina, tatu unaanzia msari wa kwanza unasemaje? Anasema mafarisayo wamekaa katika viti vya ms. Katika viti cha ms. Hani watu wa dini lakini anawaita enyi nyoka na ni wana wa majoka. Kwa so mtu waze akawa joka bila kuzaliwa na joka. Hasi mtaekimbiaje Jehanamu? Kwa vipi mtaekimbia wakati kwanza mmenikataa? Na kweli wamemkata. Leo dunia imemkata Yesu. Sasa lakini itakwambia tumemkataa Yesu tuko tunahubili upendo. Upendo upendo upendo upendo. Ule wimbo unaimbiaje tunakumbuka? Upendo upendo upendo. Amani amani amani. Maneno mengi yanawongo lakini hamna kitu zushi Nafiki nenda katika kitabu cha ruka mlango wa tatu Tuko kwa matayo nenda kulia zaidi utaruka marco utakuja ruka ruka mlango wa tatu ruka tatu mstari wa saba bivu nasema ruka tatu saba Nasema hivi basi Aliwaambia makutano ya wale waliokwenda ili awabatize Yohana mbatizaji. Ah unaweza kusema labda Yesu. By the way Yesu akisema wengine wote wanatakiwa fanane naye. Lakini huyu naile Yohana mbatizaji tena mdogo kidogo kuliko Yesu. Anasema hivi. Enyi wazao wanyoka ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Ukisoma hii habari ni sana. Yohana anaanza kuhubiri siku ya kwanza kabisa watu wanakuja kwake kubatizwa. Anafika pale Hakuja mmejamani karibuni. Eh mko wazuri watakatifu asante hapana. Ana yeye ameja kuwangu wewe. Yeye majoka kwanza. Natakimbiaje? Sina maana kwamba wewe ni nyoka. Alichokuwa anasema kama hatuko tayari kuachana na hu, na, hu, na huo uovu na hizo fikra zilizopingana na Mungu, Mungu anasema hiyo ndio tabia ya nyoka. Lakini Mungu ana Mungu ana uwezo wa kusafisha hata dhambi nyekundu kama kama bendera na kuwa nyeupe kama sufu. Anasema katika Isaya mlango wa 5. wa 18. Kwa hiyo Mungu hana dhambi inayomshinda. Lakini tuwe tayari kumfata kumsikia. Kwa hiyo unaona kwamba watumishi watu wa Mungu wakuu kabisa Yesu mwenyewe wana upendo lakini hawafichi dhambi za watu Ndiyo sababu haya mambo yote tunasoma Makanisa hawezi kaya soma kwa sababu hayana ule upendo wa Yesu na wa Kristo na wa Paulo na wengine wote hebu tusome kutoka katika kitabu cha <laughs> oka nazo kasema ni tusome Daudi cha zaburi zaburi ya 139 Zaburi ya moja tisa mstari ule wa ndo Zaburi ya me... Zaburi ya 139 mstari wa 21 naomba waanikie sasa usome sasa usoma, usoma... kwa lakini Daudi anasema katika huu mstari sina muda wa kwenda huko moyo kwa moyo lakini anasema Bwana ninawachukia wale wanaokuchukia na wachukia ile kikomo cha chuki hajapendezwa natoro mtukia mungu na da Daudi akinena kwa jinsi ya rohoni hawa wanangwambia sisi tuna upendo kuliko Daudi amaana haipo hicho kitu point ya 3 tulikuwa tunaona sasa kwamba wenye upendo ili soma laanza tukalikata kipande lakini tutakutana nyingine kama hili mstari tutakutana hepo mengi nimeshita me imaliza twasome point ya tatu ya kufunga-funga tu kidogo zilikuwa point 2 kubwa simebaya kubwa tu lakini tuta tutachojifunza sio kidogo ni kikubwa pia na hatu tusomasa vitu vyote na kumaliza ndani ya siku moja tulilosoma vichache tulifanyie kazi na tumuombe Mungu asitinguu so tuende katika kitabu cha hesabu sababu mlango wa 16 sita e, katika kutafuta hesabu sita wale sasa wanaojifanya wanaoupendo kimsingi biblia inaaita manabii wa uongu ana point manabii wa uongo hupenda kusifia watu na wasuguze dhambi zao wakati tunamona Yesu ana upendo anaguswa dhambi za watu na anakemea kwa maneno ambayo ujisiokuyasikia popote pale Kupokuwa kinywa cha Yesu peke yake mungu mwenye nguvu lakini hawa manabii sasa wa uongo wao akija watakusifia. Wa, wa wa wa kale. Hivi wewe unafanya nini hapa? Isikio sasa hivi wewe Dodoma do, kule Bongeni. Ndio anakuambia utumane neno neno neno neno. Eh wewe nasikia na, na, na, na, sauti ya mtu mmoja hapa. Anaenda kubalikiwa wewe hapo. Mtu mmoja simame aje hapa weka ka sadaka kapo. Poze. Hesabu 16. Leo tulikuwa kwenye hesabu same yenyu turudie wa kwanza bila hivi. mstari wa mstari wa kwanza. Okay, mstari wa, mstari, wa, kwanza. Mstari, wa mstari ule wa wa wa anasema wa hivi. Yes, sa moja Anasema nao wakakusanyika kinyume cha msa na Haruni na kuwa na kuambia ninyi inawatosha kwa kuwa mkutano wote. Ni mtakatifu kila mmoja miongoni mwao bwana naye yu kati yao ninyi basi ni nini basi ninyi kujitukuza juu ya mkutano wa bwana Musa tumetoka kuona aliyopambana na na na, na, na, na na na ukosefu wa imani na haribifu na dhambi ya wana wa Izraeli jangwani wanafika hapa eh, wanaendelea na safari kunatokea mtu huyu anaitwa Kora na kina Bilamu na mwingine ni nani? Wewe ulitufunisha. Dasari. Dasari. Lakini kulikuwa na kiwango wao. Wanawaambia wewe Musa na Haruni na naa na Miriam, sio kama Miriam alikuwa bado yuko hai, lakini alikuwa anaelekea anaelekea kuondoka duniani. Mnajiinua mbele za watu. Watu wote walioko hapa wewe Musa ni watakatifu. Watu wanasema amina baba. K k watu wote na Mungu yuko katikati yao. Leo Mungu anashuka, Roho Mtakatifu almeshuka. Ndiyo wakawadanganya watu. Kwa sababu ninyi kina Musa, mnaanza kuwa hukumu watu na wadhamizao na nini? Wakati watu wote ni watakatifu na Mungu yuko katikati yao, roho yuko katikati yao na muona roho anashuka kisuri suri. Maana ni wa uongo. Wako hapa Dar es Salaam umejaa. kutembea kilometa mbili kufikia walipo. Wilitaki kuangalia chaneli tatu za TV kukuao kutu wako wazi. Wako kwenye internet, wako kila sehemu. Lakini unajua kilichotokea. Hawa watu Mungu aliwahukumu. Alifungua ardhi wakadondokea moja kwa moja kuzimu. Heo jehanamu. He Mungu huko katikati yao. Roho imeshuka. Uongo. Ndiva manabii wa uongo wanamfanya. tusome Yeremia moja Yeremia moja Ulipokuwa huko naenda kulia zaidi mwishoni mwa mtakuta vile vitabu vikubwa vya Kiunabii vile Isaya Yeremia Bereak ikuta kuna maombolezo ya Ezekiel ikiwa hapo tutakwendafikia Yeremia 38 hii habari ni nye lakini nitasoma tu fupi Susome tu mstari ule wa wa kwanza na mpaka hivi. Na Shefatia 1:38:1 na kwende. Na, na Shefatia mwana wa Matani na Gedalia mwana wa Pashuli, pashuli na yukali mwana wa, wa shelemia na Pashuli mwingine huyo mwana wa malikia wakayasikia maneno ambayo Yeremia aliwaambia watu wote. Yeremia alikuwa anahubiri hapo. watu wote. Na kusema Bwana asema hivi Aka akae ndani ya mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa kwa tauni bali yeye atakaye kwenda kwa wakalidayo ataishi naye atapewa maisha yake yawe kama nyara naye ataishi Hayo ni mahubiri ya Yeremia Yeremia anawaambia ana, ana kitu usichokitaka Anahubiri anahubiri dhidi ya dhambi Unaona wanachomngeuzia wanasemaje watatu wakamjii. Bwana Bwana asema hivi. Uh, nani? yake. Bwana asema hivi, bila shaka mji huu katika mikono ya jeshi na mafarisayo na, na jeshi la mfano wa Babeli na yata utoa. Kwani oto wa mambili ya na Kristo. Vizita vinapokuja, ja, na, na, na na hukumu. Nlicho anachosema Yeremia na Mungu. Emu sasa hawa wanakuambia bwana yuko katikati yetu uh, ameshukaleta kasadaka ana, ana msari wanaasema bi ndipo wakuu wakamwambia mfalme twakuomba mtu huyu auwawe kwa kuwa ana aidhoofisha mikono ya watu wa vita waliobaki katika mji huu na mikono ya watu wote kwa kuambia maneno kama hayo watu wakaomba manabii wa uongo akinaashuri pawshuri hawa wakasema tunakuomba mfalme Uhakikishe huyu Yeremia anauawa. Kwani ilitokea? Yeremia alipita salama. Waliokuja kufanya huyu mfarisi alikia mwenyewe. Na hawa kataka Mungu akio upande wetu, ni nani atakayekuwa kimecheka? Warumi ndani. Taaramo. Tureke kumaliza. Um Turene katika wa farasi wa kwanza kide huku jamani wao niwaambie ili kusudi usichoke ibada Jumatatu mpaka Jumamosi ukitoa Jumatano Arhamis tu unakuja kujifunza fanya kazi uichoke duniani kusudi ukija huku uje na kiu ya Mungu choka kabisa duniani uje na kiu ya Mungu hata ukinywa unajua ukiwa na kiu unaweza kunywa lita moja ya maji ende na kiu kubwa ukiwa huna kiu hata hata hata, hata kama kikombe kamaji nusu kiaingii ndomo Njoo na queue. Wasomo wa kwanza mwanango wa 22. Na usifikii kwamba ni rahisi sana kuja kuandaa mafundisho haya. Huba tulifanya kazi kubwa sana. Mtu pia. Kwa hiyo kusikiliza sio kazi ngumu kama kuhubiri. By the way. Wasomo wa kwanza mbili tusome 14 na 18 tusikie. Anasema hivi. 14 18. Tuaruka tu. Ni habarindefu, ni habari ndefu kwa kweli. Ilipo meanzia mwanango wa 20. Ana sema 14 anasema hivi. Basi sasa tazama katika shida eh e. ni ilikuwa sehemu ambayo sio samani. Eh kuchoka sasa. Wafarme wa kwanza mlango wa ishirini na 22 kwa hiyo wafarme wa kwanza 22 samani eh. Wafarme wa kwanza 22 tusome 14 anasema hivi mikaya Akasema kama bwana aishivyo neno lile bwana aniambiaro nilio nitakalo linena Nitasoma usani 28 ereze kilichotokea. Na msara 18 anasema hivi Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshofati, "Je, siku kuambia hutanitabiria mema ila mabaya?" Sasa kulikuwa kuna ndogo dogo hapa. Kwa sababu na wafalme wake, kulikuwa falme moja movu kulikuwa wake kutokea. Hata kama wafalme wote walio mungu Mungu. Hakuna nilisikia mtu anaitwa anaitwa Ahab. Anataka kuharibiana na kina Jeroboam lakini Ahab alizidi. Sasa yuko kwenye ushirika na mtu mmoja anaitwa Jehoshofati. Jehoshofati ni mfalme wa Yuda. huyu ni mfalme wa Samaria au mfalme wa Israeli baada ya kugawanywa. Sasa wako pamoja wanataka kwenda kupigana na na wa Syria kukomboa miji ya griadi miji yao ya zamani yao jeu kwa sana ni mtu wa Mungu wa kweli anaoambia sema bana yeye kulikuwa kuna manabii wengine 400 wa uongo wakamwambia mfalme nenda unaenda kushinda vita tena unaenda bwana nenda kukuokoa sasa hivi kwa mwaka wa kutoboa kila mtu wakamdanganya mfalme wako 400 mtu wa Mungu akisema huyo mfalme nani mfalme wa hapo wakashikazini mwovu wa wanani wa, wa wa Samaria au wa Yerusalemu au wa wa Israeli asante Huyu wa Juda kidogo alikuwa anaka kama Mungu usahau mbaya Ishua tajasema mimi siwaamini hao watu inaonekana kama wanasema huu yani hizi sifa zote wanatupa kweli lazima hapana hem tutafute nabii wa Bwana wao Wakasema Yuda akasema yuko mmoja anaitwa Mikaia lakini huwa hani hatabidhi vitu vizuri muda wote ananiambia vitu vya dhabi tu Anaeniambia dami za zangu, anianiambia kwamba mimi ni mfalme mkuu, mzuri. Asemane nae atukamleta hivyo hivyo, tumsikilize. Alipofika naye akawafanyia ki, ki ujanja ujanja, anasema nendeni tumtashinda. Hmm. Yule ahaba, hasema, hmm. yani huyu ndio mara ya kwanza ananiambia tunashinda mndaota, ananiambia tusikose. Haba alikuwa hayako upande wa muntu. Kwa mndaota alikuwa ameko kwenye upande wa kushindwa. Muongo. Akamwambia ukwera asemwa niliona wana wa Israeli ni kama kondoo waliyotawanyika wasiona mchungaji maanae utakuwa ushakufa akamwambia ukweli akam sasa yadi ujamu utimambia uongo mzuri anakataa ukimwambia ukweli mbaya naye anakataa sawi mwamini kosi alianza akamwambia uongo mzuri amini uongo mzuri unaofurahisha akakataa sema sio kweli akamwambia ukweli wa kweli mbaya naye akasema hapana akamwambia unaona kile siku ananihubiria vitu vya namna hii na yeye kabla hawaje wanaenda kumuita kwenye 14 wanimwambia sema jamani wafalme anakuita ila ukifika wapi matumaini usiwambie mali umabaya, mabaya mabaya usiwambie dhambi thao akasema ndo anatoka 14 anasema msekaya akasema kama bwana sivyo neno lile bwana atakana naambia niliyo nitakalo sema mimi usiniamia cha kusema muungu aliniamia kwamba wanaondoka wana nizamwambia na kweli alifanya hivyo Nabiwa uongo atakwambia vitu vingi vya kukufurahisha. Tusimame pamoja na mwalimu wetu. Emtu malize kwa kusoma mistari michache sana. Tusome tusome mithari. methali. Methali 27. Methali saba, mstari wa 26 na 27. saba, 27 sita. Sasa ni nini kizuri? Haya maneno ya Yesu makali ya kutusafisha kutakasa baadaye tunatakasika tuna au ya haya ya kujipaka paka mafuta ya uongo uongo ipi tufanyeni Mithali 27 inatupa majibu inasema hivyo Mithali 27 kama uko pale soma ufunguo msari wa 27 26 na, nasema hivyo eh Mithali 27 watu um, angalie vizuri. Ehm. Um, Sasa nafikiri ni. Na Tumemshana 20, tuna <tos> 28, 23 anasema hivi. 28 23 anasema hivi. Amkemea mwenzake hatimaye atapata kibali zaidi ya mtu ajipendekezaye kwa ulimi wake. Mifali 28 23 tulie tumalize tusipotulia hatuamalize. Anasema amkemea mwenzake hatimaye atapata kibali zaidi ya mtu ajipendekezaye kwa ulimi wake. Yaani kule kujikupendekeza kumdanganyanya vitu vizuri vizuri na nianasema bora huyu unayekukemea atakuja hatimaye atakuwai kwa vizuri kuliko yule anayejipendekeza akakudanganyana huyu mtu unayetakae kwele. kweli akakufundisha kweli hata kama inauma ni bora kuliko huyu ambaye atajipendekeza na hicho hajajipendekezi bure anatafuta sadaka yake anataka ufutao ufurahie Uachirie kila kitu hivyo hamjawahi kuona mtu anatoka kanisani unaenda kanisani una visenti vyako vichache Unavipanga vipanga komba bwana sadaka yangu ya mwisho kabisa ni 1500. Huenda unazungusha zungusha unadanganya unarudi mtuku mwupe kabisa mfuko wote iko wapi? Uongo kweli. Misha nikuta. Anaenda nakuzungusha, anakupeleka huko anakupeleka huko yote naironika pake ya uongo akitoka pale. Anaitumia alivyo sivyo hata kidogo na wala si mpango wangu. Kwa hiyo anasema ni bora huyo atakaye kukemea kuliko huyu atakaye atakaye fanya nini atakaye ku tujisome ku, kujipendekeza toaka kudanganya em mtusome 27 6 huu msari muhimu sana naomba kila mtu aukarifu methali 27 6 nasema hivi Mistari mingi ya methali ni mitamu ni vigumu kuikariri hiyo lakini michache ni unaweka kitabu. 27:6 nasema hivi. Jeraha utiwazwa na rafiki, Ni amini bali kubusu kwa adui ni kingi sana. Kwenye Biblia ya King James ametumia neno zuri sana. Anasema ni heri kwenye King James ukitafsiri, siyo kwa heri majeraha ya rafiki wakweli kuliko busu za rafiki wa uongo. Ni heri mahubini yanayokemea dhambi ya kweli kuliko kudanganya-danganywa kwamba uko salama kwenye dhambi yako. Bora uwe na rafiki anayekuchubua, akakutia majeraha kuliko rafiki uwa wa uongo anayekuja na nini? Adui actually natumia neno adui. Anayekuja kupiga busu. Huba nyingine ni bora kemeo kuliko kudanganyo danganyao. Mimi ni na mistari mingine lakini nitayaacha. Ili nitaguse ya watoto lakini lakini Biblia inasema hivi. Eme mtuguse wao. Mithali 23. Sio mbali tu kwa Mungu. Sura 23 mistari michache. Tuondoke tukijua kwamba pamoja na watu wazima lakini kuna kitu cha watoto. Mithali 23:14 hivyo inasema hivi anasema utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzimu biblia nyingine ya king james nasema na dehanam. ni picha ile ukiacha mahubiri ya uongo na waumini wake lakini vivie vile ni kwa mzazi na mtoto anasema mzazi anaweza kaonekana ni mzazi mbaya hampendi mtoto akamchapa lakini nasema utamchapa mwilini utamuoa na, na uangamivu wa roho wa milele na hukumu ya ni maramia mzazi hii ina, inaenda inatoka tu hata kwa wachugaji na makanisa kwa watu kwenda kwa wazazi na watoto ni maramia umchape mtoto umuokoe na kifungo cha, cha, cha milele na na hukumu ya milele vile vile na vitu vingi dhambi na ukirudi zaidi kushoto kumina tatu Ishari 13:24 Ishari 13:24 Biblia inasema yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanaye bali yeye ampendae humrudi mapema. Biblia iko wazi. Ukiona hutumii fimbo yako, hutumike kemea ufanye nini kwa mtoto wako unamchukia. Lakini leo dunia inakwambia ah dunia inawachukia watoto kwa sababu inakwambia usimguse mtoto ukimboko nikosa. Biblia sasa ni nani? Tuamini dunia tuamini Yesu aliongea. Umuamini nani? Yeye asiyempenda ye, mtoto hawezi kumgusa kwa kidogo. Leo hii ukimwambia mzazi anatakiwa kumchapa mtoto wake. Je ni rahisi sio rahisi. Na sio kama mchape kwa vile tu unataka imefika sukuku kumchapa hapana, mchape kwa lengo la kumfundisha. Ndiyo picha ile ile manake ni sana mtu asiyetaka kukuhubiria dhambi anaacha ana, ana, kukohoa na jehanamu niyo kitu kimoja hicho tujifunze kuwalea watoto wetu katika kicho na kuiondoa dhambi hivi misali hii tungeza kusoma mingi mingi mingi mingi. hem tufunge kwa kusoma ni. hema andika mithali 28 23 hatukisoma sitaisoma lakini tufunge kwa agano jipya mstari wa mwisho kabisa soma kutoka katika kitabu cha mateosaroniche wa kwanza na ndo usale wa kufunga na baada ya hapo tutafunga moja kwa moja. Yesu nikaanza 2:5 Biblia inasema Paulo anasema Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote. Yesu anasema tulipo kuja kwenu Hatukuwa tunajipendekeza wakati wowote. Kama mjuavyo, yani anasema kitu kilikuwa wazi. Na mimi naweza kusema asija jitendekeza kama mmoonavyo au kama mjua. Anaendelea. Wala maneno ya jujuu ya kuficha choyo. Maneno ya jujuu. juu. Yaani mtu anahubiri ila ukichunguza unakuta ni kwamba ni maneno ya jujuu lakini ukichunguza yani hagusi Biblia ni ya juu kwa ajili mko kanisani mmekuja kuabudu lakini anasema nyuma yake anachoyo anatafuta hela yako maneno yajujuja ya, ya kuficha ya eh hey, baraka zinashuka sasa hivi ninaziona sasa hivi katika roho hey, na naomba mtu mmoja asimame hapo mbele anasema ni maneno yajujuja ya, ya kuficha choyo paula anasema kama umjua wala maneno yajujuja kama ya kuficha choyo anasema na Mungu ni shahidi baba tunakushukuru katika siku ya leo kwa neno lako asante kwa kutukusanya ta kutupa neno lako ufalme tunaomba wewe mwenyewe Mungu kwa sababu sisi sio tuliochukua bali wewe ndiye tuliochukua tunaomba ukatimize mapenzi yako katika maisha yetu leo hiki yote, tulinde, tuponye, kutunze na bariki kutano hili lote Mungu kwa neno lako Mungu wa mbinguni gusa maisha yao kila siku gusa kazi zao zile zinazo kupendeza zibariki ufalme waongoze walinde na mashambulizi ya dunia wakumbushe yote na tukumbushe yote mfaramu tukusanya tena wakati mwingine wapenda, mfaramu rehema asante kwa wema na fadhili zako kushukuru kwa kutulinda hata wakati wiki yote iliyopita Mani yako Mungu wema wako baba na majukumu yako Mungu yakiendelea kutufikia Ni katika jina la baba na la ana na la mtakatifu tumemnakupokea amen